Tidigt nästa år kommer de amerikanska styrkorna i Vietnam att uppgå till 425 000 man och president Johnson kommer dessförinnan att ha gått till kongressen med en begäran om ett extra Vietnammanslag på minst 10-12 miljarder dollar. Dessa uppgifter lämnas på tisdagsmorgonen av New York Times mycket välinformerade militära medarbetare Hansen Baldwin och förutsätter alltså att hösten går utan att man når närmare några förhandlingar om vapenvila i Vietnam. Kriget i Vietnam trappas upp under året och några fredsförhandlingar blir det inte. När president Lyndon Johnson talar inför kongressen bedyrar han att USA har råd både med kriget och med den sociala välfärden. A great here at home. Protesterna mot USA växer och kommer också från FN och nära allierade som Storbritannien. I debattartiklar och på gator och torg runt om i världen protesterar människor och kräver att USA ska lämna Vietnam. I Stockholm bränns den amerikanska flaggan under en demonstration i maj. Och i USA räknar man krigets kostnader i materiel och människoliv. USA har under veckoslutet slagit två kustliga rekord. Rekord i antalet bombattacker mot Nordvietnam och rekord i antalet nedskjutna amerikanska plan över Nordvietnam. Båda rekorden hänger givetvis samman. Den amerikanska flygverksamheten över Nordvietnam ökar och de amerikanska förlusterna ökar. På en dag gjorde man 175 bombreder mot målen Nordvietnam med 450-500 plan inblandade. USA:s B-52 bombade också en FNL-bas som ligger bara 3 svenska mil från den stora amerikanska marinbasen i Donga strax söder om zonen. De amerikanska förlusterna av flygplanen har nu överstigit 400 sedan kriget började. Bland de dagliga ändlösa rutinrapporten om förluster på båda sidor finns idag en uppgift om en sammandradning mellan FNL och en sammansatt styrka av sydvietnameser, amerikaner och sydkoreaner. Enligt en sydvietnamesisk talesman dödades 21 FNL-soldater och ett antal tillfångatogs. Bland de tillfångatagna var tio kvinnliga soldater. Det kommer också rapporter om civila offer för USAs bombningar, bland annat från den amerikanska journalisten Harrison Salzberg som besöker Nordvietnam. vietnam Salzberg uppger att 13 procent av alla byggnader i Hanoi har förstörts, att 89 personer har dödats och 405 har sårat. Att antalet döda och sårade inte är större beror enligt Salzberg på att Hanois befolkning har evakuerats, Så att stan numera bara har omkring 20 000 invånare mot 90 000 före det amerikanska flygkriget mot Nordvietnam. Men även de som stöder Vietnampolitiken, som exempelvis Washington Post- anser att Stolzbergs rapporter gör det nödvändigt att ompröva flygkriget mot Nordvietnam och ställa strängare krav än förut för att så långt det är möjligt- undvika förluster av civilbefolkningen och förödelse av byar, samhällen och bosättningsområden. Björn Alander, reportrar också Arne Thorén och Bo Karlström. I Kina startar en kulturrevolution- Enligt Mao Zedong är syftet att bekämpa kapitalism och andra västerländska ideal. Bland annat fördrivs akademiker till landsbygden där de tvingas arbeta i jordbruket. Indira Gandhi blir ny premiärminister i Indien. Hon är dotter till den tidigare premiärministern Jawaharlal Nehru Nero och företräder liksom han kongresspartiet. Sydafrikas premiärminister Henrik Färvort mördas mitt i parlamentets plenissal. Han huggs ihjäl med en kniv av en vit man som arbetar som vaktmästare i parlamentet. Enorma skyfall dränker i delar av Österrike och norra Italien i november. Över 100 människor omkommer, tiotusentals evakueras och i Florens förstörs oersättliga konstskatter. Också Portugal och Spanien drabbas av allvarliga skyfall. Katolska kyrkans bokcensur tas bort av Vatikanen. Ända sedan 1500-talet har det varit förbjudet för katoliker att läsa böcker och andra skrifter som kyrkan anser stötande.